Scrieri în proză de Otilia Casimir Editura Junimea, Iași 1972 Prietenii mei scriitori Vremea celei din tâi tinereți, vremea bătrânei vieții românești Întâi și întâi am cunoscut revista și abia pe urmă pe directorul ei Îmi adunea semnată colecția de la începutul începutului Și orice lecție aș fi avut pentru a doua zi Răscuiam în fiecare seară câte un număr chiar când era triplu, de la prima până la ultima pagină. M-am pomenit colaboratoarea vieții românești și am primit fără să știu botezul literelor, alegându-mă cu numele pe care îl port de atâta timp, încât mi l-am uitat pe celălalt. Și numai într-un târziu am pășit cu adâncă sfială pragul redacției din strada Acuza Vodă, 42. Ajungeai printr-un gang, într-o curte umedă și plină de întuneric, unde George Toporceanu obișnuia să tragă cu pușca în șobolani. Din curte intrai în redacție, o încăpere adâncă și îngustă, cu masa ea, masa umbrelor, deasupra căreia ardea în permanență un bec cu abajurul verde. Acolo, în fund, am dat cu ochii de o fantomă bărboasă și sumbră, cu nasul ascuțit și cu obrajii de ceară. M-am tas îndărăt și nu m-am mai oprit până în stradă. George Topărceanu a venit după mine râzând. Tare mai ești prostuță! Doar e domnul Ibrăileanu!" Știam, îl mai văzusem de câteva ori de departe în casa unei prietene." Știam că avea obrazul străveziu și subțire, părul în vânt, barba răvășită și ochii mobili, obositor de vii. Și mai știam că în clipa când o să mă întâlnesc față în față cu el, o să intru în pământ. Dar n-am intrat în pământ. Am fugit. Lungul după această întâmplare, la școală, în ora de limba română, o colegă își spunea lecția. În scriitor și curente, Ibrailanu zice, am sărit arsă. O fetișcană de vârsta mea își permitea să-i spună pe nume cu dezvoltura profesorului Ibrailanu care scrisese spiritul critic în cultura românească și-am strigat când mă de indignare. Domnul Ibrailanu, domnișoară! Când în sfârșit l-am cunoscut, domnul Ibrailanu mi-a întins mâna, cea mai expresivă mână pe care am văzut-o vreodată cu degete subțiri și ascuțite, de parcă ne mai întâlnisem și ieri și alaltăieri, Măsurând cu ochii am uzat pe cea mai mică și mai speriată dintre colaboratoarele de pe atunci ale revistei. Otilia Cunegunda Brunhilda, dar n-ai deloc aerul ca ai coborât dintr-o legendă nordică. Peste puțin m-am surprins râzând. Mă auzeam și nu venea a crede că eu eram aceea care își permitea să râdă, să râdă cu glas în fața domnului Ibrăilanu. Ai citit Doa e Avoar? În românește zice idiot, dare și avere. N-ai citit-o? Am să ți-o împrumut. E o carte bucșită de viață, de viața așa cum e viața, banală și tragică. Îmi place, că eu, Otilia Cunegunda, m-am săturat de literatură. Dar nu, dumitare nu poate să-ți placă o carte ca asta. Nu încă. Nu ți-o mai împrumut? Degeaba. Ai să te simți obligată să o citești, ba poate chiar să-mi spui că ți-a plăcut. Cu alte cuvinte, să fii ipocrită. Ești tânără? Nu-ți trebuie viața din cărți. Viață ai destulă. Îți trebuie literatură dumitale. În biblioteca vastă, cu cărți până în tavan, în aerul vânăt de fum de tutun, în lumina scăzută a storurilor coborâte, ești fericită. Știi că ai inimă, că ai creier, că ai ficat. Știi, pentru că ai învățat la anatomie. Dar nu le simți. E ca și cum nu le-ai avea. Asta e tinerețea. Asta e fericirea. Fericirea toată. Fericirea inconștientă de animal sănătos. În ziua când începea să simți ce-i în tine, când începea să trăi terorizat de tot ce se petrece în lăuntul tău, atunci s a cu viața. Atunci încep să mori. Nu doresc să ajungi curând ziua aceea, Otilia Brunhilda Cunegunda Rodoguna. Se plimbă agitat, fumează țigară după țigară și are râsul acela rău, dușmănos e însuși, nu altora, de care mi-e întotdeauna frică. Desigur, taci și când aștii ce rău îmi pare că nu ești cât de cât mahala joică, Știi, am ajuns la convingerea că astăzi bărbații sunt ce, nu femeile. N-ai idee cât m-ar amuza dacă mai ai acum de pildă că madame cutare, pe care nu o cunosc, își înșoală bărbatul, pe care nu-l știu, cu tânărul ofițer cutare, de care habar n-am. Dar aș vrea să știu cine se mai însoară în târgul ăsta, ce zestre ea, ce logotnă s-a mai stricat și cine a mai divorțat. Că asta e viața Otilia cu Negunda. Restul nu-i decât literatură. Revelurile redingotei care îi servește de haină de casă sunt pline de scrum. Mâna cu țigara tremură ușor și ochii neliniștiți își opresc o clipă asupra mea privirea neagră scuțită. Restul nu-i decât literatură. Vara la mănăstire. Pe înserat, la câteocotitura părăului, se ivește uneori în marginea pădurii o vedenie întunecată cu pelerina largă fâlfâind și cu părăria mare trasă pe ochi. Asta înseamnă că în ziua aceea Domnul Ibrailanu s-a sculat mai de dimineață și că doamna Ibrailanu a scăpat cu un ceas mai devreme să alunge cu nuiau a cocoșul maicii Tecla, că ține morți și blestematul să cânte numai decât sufera chiliei în care și odihnește insomnia marele ei tovarăș de viață. Dar într-o zi s-a întâmplat ceva cu totul neobișnuit. Domnul Ibrailanu m-a luat la plimbare cu trăsura de la gapia la Văratec. În vederea acestui eveniment s-a și sculat cu noaptea în cap, la două după amiază. Bineînțeles că n-am dormit toată noaptea și că m a prezentat la întâlnire cu o oră mai devreme. Preparativele nu se mai sfârșesc. Trăsura și sună la portiță, a drum lung. Doamna Ibraileanu îmi aduce un pled îngrijorată. Să nu răcească. În sfârșit, iese pe cerdac și domnul Ibraileanu. E vesel. Mergem Otilia Brunhilda și luăm cu noi și pe Costică Botez, pe capră, ca să tacă din gură. Iar la Varatec mergem să o vedem și pe Madame Moscu care-i cea mai bună prietenă și cea mai mare doctoraie de pe lume. Tăiem drumul peste dealul Cioarei, nu așa că îi zice frumos, dealul Cioarei, și ieșim în șoseaua bălțăteștilor. Să te uiți bine la drum. Pe acolo mi-o bio pe Adela și vreau să-mi spui când ți -o da să-mi citești manuscrisul dacă am reușit să plimb psihologia peisajului. Ne întoarcem. Se înserează ușor. clopoței parcă-s cu limba legată. Verdele adânc al pădurii nevălește în drum. Începe să fie umed și domnul Ibraileanu se strânge în pelerină. E fric și pare trist. Mă pomănesc gândindu-mă ca domnul Ibraileanu. Să nu răcească. Dar nu drăsnesc să-i pun pledul pe genunchi, să nu se supere. Trecem pe lângă ca mănăstirească din filioara. Locul e mai deschis și soarele până încă pulbere subțire pe creștetul livezilor. Îți place Aici? tare îmi place, domnule Ibrăileanu. Dacă aș ști că mă dă la prisacă, m-aș călugări la Agapia. Eredochii, mă bucur. Bravo, Odilia negunda, așa să faci. Să te călugărești. Am să stărui eu pe lângă mitropolit să te pună mai mare peste prisacă. Are să zică maica Agafia sau maica Angelina sau maica Ania. Cum ai să vrei. Parcă tot Ania e mai frumos. Și ai să fii maica stupăriță în drumul mănăstirii. Ai să trăiești între albine, ai să faci poezii și ai să mi le trimiți mie, să ți le public în viața românească. Iar eu am să vin aici în fiecare vară și ai să-mi alegi cel mai frumos fagure din prisacă și avem să stăm de vorbă pe băncuța din livadă. Am să te întreb, ce mai faci și cum te împaci cu viața și cu albinele măicuță, Ania Otilia Brunhilda Cunegunda Rodoguna? Înainte de a părăsi Iașul ca să plece la București, să întinerească și să adopte ortografia academică, bătrâna viața românească, își luase un aer ușor parvenit. Avea localul nou pe strada Alexandrii, local propriu. La ușă, în locul lui Simion cel Ursus, te întâmpina cu barbetele, cu zâmbetele și cu ploconelile lui, ca o majordom de casă mare, noul prieten al scriitorilor, Moșneculai, iar George Topercianu, în locul șobolanilor din curtea vechii redacții, împuşca acum ciorile de pe biserica Sfântului Ilie. Iaca, o mai venit și Duduița noi. se bucura când mă vedea Nicolai. Noi însemna el viața românească, domnul Ibrailanu și ceilalți mai mărunți. Și totuși, aceeași timiditate mă împiedica să rămân la ședințele redacționale, să deschid gura chiar când aveam ceva de spus și mai ales să citesc acolo în fața tuturor manuscrisul pe care îl aduceam între firele unei cărți, în aparență inofensive. Ca să nu mă întorc cu el acasă, îmi făceam de lucru pe lângă masa secretarului de redacție, îl strecuram printre plicurile sosite cu poșta și plecam. Și în timp ce coboram amândoi scările, George Topărceanu îmi spunea râzând ca și întâia oară. Tot prostuța ai rămas. Dar ce o să zică domnului Brăilanu? Și vorbele lui, în care nu era umbra de supărare, Mă făceau fericită pe vremea aceea. În ultima toamnă pe care am mai petrecut-o la Iași, domnul nu a venit într-o zi să mă vadă. Poate să-și a rămas bun. Nu eram acasă. S-a coborât totuși din trăsură, s-a uitat lung la casa cu vița înroșită, la grădina cu cele din urmă flori și i-a spus prietenului care le însoțea. tare îmi place, flori cărărușă cotită prin iarbă, stive de lemne pentru iarnă, pregătiri gospodărești de viață. Prietenul care le însoțea era Ionel Teodoreanu. Apoi a chemat femeia și mi-a lăsat vorbă. Să-i spui cu negunda Brunhilda, ai să-ți minte, să-i spui că a căutat-o profesorul Emil Codrescu. A păruse Adela. S-a duce aminte, Teofile? Povestea mea ar trebui să înceapă așa cum încep poveștile cu A fost odată. A fost odată, de mult, o fată tare prostuță. Făcea poezii, dar se sfia să-și mărturisească păcatul, mai ales că se temea de directoarea liceului, care nu le permita fetelor ei să se țină de prostii, adică de literatură. Dar într-o zi, fata și-a luat inima în dinți și, sărind dincolo de cal, a trimis la o revistă care nu era de nasul ei, la viața românească, o poezioară iscălită cu trei steluțe. Era, bineînțeles, o poezie de dragoste, Întuieșați, probabil, de naivitatea școlăriței anonime, îmi declinasem într-o scrisoare toate titlurile, directorul revistei, domnul Ibrailanu, împreună cu cel mai mare povestitor al timpurilor noastre, Mihail Sadoveanu, au găsit cu cale să-i dau un nume. Cel din timp mi-a zis, Cazimir, celălalt, Otilia. Și trebuie să măturisesc, după atâta amar de ani, că numele acesta, pe care totuși l-am purtat cu cinste, nu mi-a plăcut niciodată. Găsesc că n-am nimic comun cu eroinele vechilor legende germane, iar cea din tâi, Otilii, pe care am cunoscut-o, fetița lângă care am stat în bancă în primele clase primare, era proastă, grasă și buboasă. De drept, după bunicul dinspre tată, preotul Gavril Casian din Cotul Vameșului ar fi trebuit să mă cheme Alexandrina Casian, cum am și scălit uneori. Astăzi, debutanta anonimă de atunci care s-a aventura în literatură cu trei steluțe în frunte, ține minte de demult, cum zicea mama. Amintrile ei vin din depărtări și din trecut, așa cum venea cocostârcul albastru. Pe semne că de aceea sunt și atât de dulci, dar și atât de triste. Am înaintea mea o fotografie cu data de 5 iulie 1928, făcută la deal. La deal însemna pentru George Topărceanu la via de la copou a lui Mihail Sadoveanu. În fund, cerul alburiu de peste dalurile Aroneanului, câțiva copaci și o plasă de volei. La mijloc, Cono Mihai, îmbrăcat în alb, jucase volei cu copiii, cu șapca în mână, cu părul în vânt, tinerește și cu acea destindere în atitudine și în expresie pe care nu mulți au avut fericirea să-i o cunoască. La stânga lui, George Topărceanu, citadind din cap până în picioare, Cochet ca una și ca totdeauna cochi triști, iar la dreapta eu. Eu, cea de atunci, nu tocmai arătoasă și destul de stingerită. Noi trei, așa cum am fost de atâtea ori până în ziua când tânărul nostru prieten ne-a părăsit. Și din noi trei, cel mai tânăr era, fără îndoială, Mihail Sadoveanu. Zice nușie de toamnă. Pe Pedalurile de la Sârca, trei vânători și doi încurcă lume. Vânătorii erau Mihail Sadoveanu, George Toporceanu și Demostene Botez. În lume, Miti Sadoveanu și cu mine. Un popos în vale, în jurul unui șervet întins peste țepii greului cosit, apoi vânătorii au plecat spre dalurile aspre cu păpușoi în Miti s-a mai învârtit o vreme grozav de preocupat în jurul mașinuței lui Demostene, apoi s-a furișat bineșor pe urmele celorlalți. Singură între gorgane, lângă automobilul încremenit, din când în când, câte o pușcă pocnea fundat ca un dob, cum zicea George Topărceanu, sau și mai ușor, cu zgomotul mic și fără ecou pe care îl faci când tocnești în frunze. De la o vreme s-a înserat. Păpușoii de aur mucegăit au început să foșnească, iar mie să-mi fie frică de banditul suhan care hălăduia atunci pe locurile acelea și de tătari îngropați sub gorgane. Dacă îi vine gust vreunul, a să iasă de acolo, plin de țărână și încărcat de atagane, cu cal și cu nevastă cu tot, să se uite la scoda lui de mostene. Într-un târziu, cei plecați s-au întors prin pâc la ușoara înserării. De undeva s-a apropiat de ei și mitii. Mihail Sadoveanu nu i-a spus nimic. Iar un aruncat doar o căutătură albastră și băiatul roșu până în vârful urechilor a rămas în urmă. Ei văd și acum coborând de pe gorgane unul după altul, cei trei. Și dintre toți, cel mai sprinten era, fără îndoială, Mihail Sadoveanu. Când a trecut vremea? Mihail Sadoveanu împlinea 50 de ani. După sărbătoarea oficială, am plecat vreo 20 de prieteni în câteva mașini la Fălticeni să-l sărbătorim direct la sursă, cum spunea nu știu care dintre noi, cu sărmăluțe cât măslinele meșterite după rețeta specială a cucoanei ca tincuța, cu pui rumeniți la țiglă și cu vin de la oi și ie. Din cei patru care am făcut drumul în aceeași mașină, pe o zi de toamnă aurie, care nu se mai află, doi nu mai sunt. Am făcut popoas la Mircești, apoi la Hanul Ancuței. La Mircești ne-au întâmpinat cu bucurie, cu mirare, dar și cu ușoară spaimă la acel ceas al dimineții, sora mea, doctorița și bărbatul ei, care nici ei nu mai sunt pe această lume. Nu știu câți mai lipsesc astăzi din cei care ne-am adunat atunci, în jurul mesei întinse de la Fălticeni. Erau acolo și cu coana catincuța acea cea blândă și dulce, și Miti, și Lucia, și Mihu, băiețelul cu mustăcioarea scuțită și cu ochi de soare. Eram mulți, de la bătrânii ai sărbătoritului până la prietena mea, Profirița, și toți eram veseli și toți eram fericiți. Dar cel mai vesel și mai fericit dintre noi era, fără îndoială, Mihail Sadoveanu. Eram la Viena cu George Toporceanu Bolnav. Într-o piață mică, tapisată toată cu ziare, așteptam tramvaiul care ne duce în fiecare dimineață la Blut Ambulanț Clinic. Telegraf, telegraf! O doi de nemțișori bălai, toți de aceeași statură și cu același glas ascuțit, nevoleau buluc de pe o străduță, fiecare cu lui de ziare sub soare, umplând piața cu larmă și cu miros acru de cerneală tipografică. În aceeași clipă apăreau la chioșcuri și ziarele din țară. Deodată l-am văzut pe George Topărceanu pălind. Mama plecat peste omărul lui. Ziarul dimineața îi tremura în mâini. Era vorba despre agresiunea de la ea și împotriva rectorului Bratu, căruia băieții îi dăduseră un mic avertisment nevinovat tăindu-i o ureche. A trecut un tramvai și l-am lăsat să treacă. George Topărceanu nu era prea agitat. Am luat-o încet pe jos. Liniștește-te pentru Dumnezeu! dar nu înțelegi că s-ar putea să-i vine rândul și lui Cono Mihai și eu nu-s lângă el să-l apăr. În aceeași noapte, în timpul puținelor ceasuri de răgaz pe care i le lăsa suferința, George Topărceanu a scris în caietul verde scrisoarea aproape postumă către marele său prieten. Măcar atât să fac pentru el. măcar atât. Scria la masă sub abajurul care punea umbre adânci pe figura lui subțiată. Din când în când, ei încălzeam pe calorifer câte un șervet umed și schimbam compresa sau îi număram picăturile în păhăruți. Du-te și te culcă!" îmi spunea fără convingere știind bine că nu mă duceam la culcare decât spre dimineață. În ziua mi-a întins caietul. Era înspăimântător de palid, părul îi se lipise de tâmple de ude și toată viața îi se adunase deznădăjduită, în ochii adânci și strălucitori, neînchipui de triști. Când ne-am întors de la Viena, am avut amândoi aceeași impresie, că eram mai singur la București la un pas de prieteni și de cunoscuți decât acolo, departe, printre străini. George Topărceanu nu voia să vadă pe nimeni, sau mai precis, nu voia să fie văzut de nimeni, nici măcar de Corneliu Mihailescu, prietenul lui de totdeauna, nici măcar de Mihail Sadoveanu. Ne oprim în București numai atât cât să te odihnești. Nu zicea să ne odihnim. Pe urmă plecăm la și cât mai repede să-mi încep tratamentul. L-am rugat și pe Ion să nu spună nimănui că m-am întors. Te rog și pe tine. La hotelul unde fratele lui, Ion Matei, cu neoprise camere, n-a decât atât cât și-a schimbat hainele, apoi a ieșit singur în oraș să scoată de la armurier Pușca Toledo, pe care și-o cumpărase când trecusem spre Viena și care era atât de dragă încât uneori acolo o vista, și să se fotografieze pentru permisul de liberă călătorie pe căile ferate, pe care trebuia să-și schimbe. Tu să nu ieși. Când mă întorc, cer să ne aducă dejunul sus. Odihnește-te, te rog. Ai slăbit și tu și nu vreau să te vadă mama așa să-i pară rău că te-a lăsat cu mine. Am alergat la fereastră să-l văd plecând. I s-a o mașină. Ca să se poată urca, trebuia să pună întâi genunchiul pe scară. Adevărul asupra bolii care îl dobora, nu-l știam decât eu. Îl scrisesem și lui său, dar el refuza să-l creadă. Eram singură cu spaima mea, cu sfârșirea mea. Când s-a întors, George Topărceanu făcea tot ce putea ca să pară bine dispus. Mi s-a adus dejunul în odaia mea. A cerut icre negre și șampanie. Era agitat. La și nu mai mâncăm împreună. De aceea vreau să sărbătorim ultimul nostru dejun. Până mă fac sănătos, bineînțeles. Ți-aduci aminte ce bine era la Țiurlinde? Să nu uiți! Nu te uita așa la mine. După ce mă vindec, mergem iarăși la Viena. Când te gândești că n-am fost la operă... Vorbea mult, dar nu mânca mai nimic. Mă uitam la el cu inima strânsă. Și totuși, în ziua aceea, l-am mintit. I-am spus că trebuie să mă duc la coafor să nu mă vadă mama așa, ca de la drum. Ai dreptate, dar să nu întârzi. Când am ieșit, am alergat într-un suflet la Mihail Sadoveanu. Să nu mai fiu singură, măcar o clipă. L-am găsit în birou. Lucra. A ridicat ochii și a înțeles. Nici nu era greu să înțeleagă. E rău? De tot. Întrebarea ochilor nespus de albaștri a plutit o clipă în aerul care începuse a mirosia liliac. Era în ziua de 31 martie 1937. Și ferestrele erau larg deschise spre grădină. Dușmanului cumplit, nici Mihail Sadoveanu, nici eu nu i-am spus pe nume. Am plecat fruntea. Da. Cum stătea la birou, și-a acoperit ochii cu palma și i a rămas nemişcat. Nu-i vedeam decât gura strânsă cu colțurile coborâte. Și deodată, pe hârtia acoperită cu scrisul cunoscut, mărunțel și subțire, au căzut două lacrimi mari, apoi încă două. Mihail Sadoveanu plângea. Puteam să plec. Aveam ce-mi trebuia. Nu mai eram singură. Trebuie să mă duc să nu afle, s-ar supăra. Nu plângeam. Mă deprinsesem să nu plâng. Ochii care s-au ridicat spre mine erau umezi și grei. Îți mulțumesc. Să nu-ți pare rău că ai venit. O să am eu grijă de toate. Și în curând am să vin la ea și să-l văd. Ca din întâmplare. Mulțumesc, Otilia. Din ușă s-a uitat lung în urma mea. L-am auzit spunându-mi încet, dar atât de limpede, de parcă îmi spusese la ureche. Trebuie să fii tare! Are atâta nevoie! La poarta am întors capul. Ușa rămăsese deschisă, dar Mihail Sadoveanu nu mai era acolo. A doua zi dimineață plecam cu George Topărceanu spre Iași și, cu toate că eram singuri, mi se părea că suntem iarăși noi trei. Ne-am întâlnit pentru cea din urmă oară, noi trei, pe marginea mormântului deschis al tânărului nostru prieten. El nu mai era. Copacul greu îi pecetluise în veșnicul întuneric zâmbetul amar. Să ne facem ultima datorie," mi-a spus atunci Mihail Sadoveanu, aplecându-se să ridice de jos o mână de țărână. Am gemut încercând să scap din mâinile prietenei care mă sprijineau ca și cum mai aveam nevoie de vreun sprijin. Nu, asta eu nu pot să o fac. Și dintre toți ochii care s-au îndreptat în clipa aceea spre mine, ai lui Mihail Sadoveanu erau fără îndoială cei mai triști. Nu știu ce mă face să evoc după atâta vreme toate aceste fericite și sfârșietoare amintiri, mănunchi de flori bătute de brumă, învăluite în dulcele păienjeniș al morții. Dar tot trebuie să le spună odată cuiva. Și cred că nimănui nu i le-aș fi putut închina mai adânc și mai smerit, decât aceluia care a fost de ori al treilea între noi doi. Prietenul nostru Panait Noi în de noi 1931 Ajunde bobotează. Prin burnița măruntă, înserarea se țesea pe nesimțite. Cenușiu în cenușiu. Lumina umedă a becurilor înflorea roșcat, topită în ceață, fără contur. În librăria plină de lume a intrat Panaitis Strati. Toți și-au întors capul spre el. Purta căciulă de astrahan pusă căzăcește pe o sprânceană și haină de piele, blănită, strânsă tare la mișloc. M-a văzut. Ce cumperi? Hârtie, bineînțeles. Vii cu noi la masă la doctorul Mironescu. Nu era o întrebare. Așa hotărâse el, așa trebuia să fie. Cu care noi? Cu Marga, cu mine și cu Topărceanu dar doctorul nu m-a invitat. Îl cunoști? De când eram mică. Atunci plătește ce ai de plătit și hai, Marga ne așteaptă în stradă cu trăsura. Măcar să trimit acasă un bilețel să nu se alarmeze mama. Panait m-a măsulat pieziși prin ochelari, apoi m-a întrebat răstit. Mă rog, ești minoră? Vai, nu! Mâinile lui mari, mutilate de muncă, s-au înălțat indignate spre tavanul vânat de fum. Vorbea cu cineva de acolo de sus, fără să se uite la mine și e mai tare decât aș fi dorit. În loc să fi colindat până acum lumea, să se fi luat de piept cu viața, să fi trăit, să fi suferit, dumneavoastră îi scrie mame și si bilețele când rămâne săra în oraș și într-o casă de oameni cum se cade. Și asta are pretenția că e scriitoare. Ce scrii Dumneata, mă rog? Poeziore de șerbe de trandafir garnisite cu zahăr ars? Clienții librăriei și librăria era totdeauna plină, începusele să se uite cam lung la noi. Câțiva mai indiscreți se și apropiaseră. Atunci Panait m-a apucat de braț autoritar. Ai să mergi și n-ai să trimiți acasă niciun bilețel, auzi? Să te aștepte mama ta, să se deprindă. Lască de dezbăr eu pe dumneata de mofturile astea." După masă, George Topărceanul i-a citit lui Panait, care nu cunoștea nimic din ce scrisesem, de scântecul de dragoste. Peste zarea ca brândușa, seara își scutură cenușa. Sus, sunt ei, iese o stea cu puiul ei. Când a terminat, Panait și-a scos ochelarii și i-a pus la loc și iar i-a scos. Pe urma a sărit de la locul lui. Să trăiești, fată! Dar cum ți-a venit în minte chestia asta cu steaua și cu puiul ei? Ai dreptate! Așa ceva nu putea să scrie decât o fată care stă cu mama sa și care când întârzie dată seara în oraș, îi trimite biletele să nu se alarmeze săraca. Apoi s-a scotoci prin buzunare. Uite stiloul și o foaie de hârtie. Scrie mameti și îi spune-i că-i sărut mâna. Găsesc eu o trăsură să ducă la acasă. Că pe aici trec multe și încă nu-i târziu. Și să nu fii supărată pe mine. Acum te înțeleg. Sus sântei, ies o stea cu puiul ei. Ridicase un deget în sus, spre teiul și spre stelele care nu erau nicăieri, și râdea ochii prin ochelari copilărește. Erau trei. Azi nu mai este niciunul. Noapte târziu. Doctorul Mironescu fuma pe gânduri. Până ai distrati, bea cafea din ceșcuța lui cât un degetar, care totuși i ajungea de cu seară până a doua zi dimineață. Fuma și el țigara după țigară. Iar George Topărceanu citea. Din tot ce scrisese Topărceanu, Panait nu cunoștea decât proza lui. Poezii nu prea citea. Asculta acum pentru întâia oară, cu coatele pe masă și cu tâmpla în palmă, balada morții. Și poate că niciodată nu și-a spus George Topârceanu balada favorită, mai impresionant, cu glas mai învăluit și mai trist, ca noaptea aceea de a de bobotează cu ploaie la ferestre. Și de atunci, lângă mormânt, plop cu frunza rară s-au zbătut ușor în vânt Zile lungi de vară. După ce a tăcut, a rămas cu ochii pe carte și cu fruntea plecată ca în fața unui mormânt. Doctorul a oftat cu glas și a scos ochelarii și i-a șters tacticos cu batista. Iar Panait s-a ridicat încet și cu părul răvășit, cu ochii umezi, s-a apropiat de cel care tăcuse. Frate! Și l-a sărutat. Și noi eram tot trei. Marga istratii se ghemuise pe un divan adunat asupra și de parcă se instalase acolo pentru veșnicie, frumoasă fără păcat, cu surâsul ei enigmatic de idol oriental. După ce ne hrănise cu tiranie de parcă am fi răbdate de foame o săptămână, Iulia Mironescu se liniștise și făcea cafele după cafele la mașinuța ei nouă de alamă, cu ibrice multe de toate mărimile. Dumnata nu mai vrea o cafea, panait? Nu, doctoriță Iulia? Îmi ajunge. M-am deprins să mă mulțumesc cu puțin. Cu o o duc până dimineață. Cu o jumătate de plămân, cine știe până când? Eu? Eram și nu eram acolo. Rămăsesem pe topolog, lângă groapa mortului uitat. Ne deduse la fiecare câte un exemplar cu autograf din ultima lui carte, Le Refrain de la fost. povestea neranțului mica sacagiță de pe ulița grecească a Brăilei. Ce înseamnă neranțula pe grecește? L-a întrebat George Topărceanu. Naramză! Și Panaiti Strati ne-a cântat cântecul vechi al neranțulei în grecește. Înalt și uscat, cu ochelari în rame groase și negre, cu o șuviță de părcăzută peste frunte, cu nu știu ce aristocrație în toată ținuta lui, haimanaua de pe vremurile ulițelor brăilene, își cânta și își dănțuia cântecul copilăriei, cântecul puilor de greci din mahalaua lor, sărind sprinten peste un șanț imaginar, prin până sus cu apa zăpezilor topite de soarele primăverii. Un singur epitet, care ar părea ciudat pentru oricine nu l-a cunoscut mai de aproape pe Panait, îi se potrivea atunci. Era fermecător. În ochii și scoditorii, s-a prinsese curată toată lumina depărtatei lui copilării. Dincolo de storuri. Ceața înălbea ferestrele. Cei trei povesteau. La noi la Tazlău, la noi pe topolog, la noi la Brăila și noi cele trei ascultam. Am plecat. Doctorul Mironescu a ieșit să ne petreacă cu paltonul între umeri și cu capul gol în burniță. Vrei să răcești? mai până la colț, mai până la stâlpul acela, nu mai până la Corzo. L-am alungat acasă, dar ceilalți doi, Panaiti, Strati și George Topărceanu, nu puseseră încă la cale nici țara, nici literatura. Frate Topărcene, frate Panait. Am făcut un popas pe Lăpușneanu sprijiniți de bara unei vitrine cu păpuși. Când am ajuns în piața Unirii, am trezit din somn un birjar. Trebuia să mă duc singură mai departe decât toți. Dar Panait mai avea ceva de spus și a spus cu piciorul pe scara trăsurii. Apoi a mai avut ceva de spus și topărceanul și iarăși a mai adus aminte panaide nu știu ce. Se lumina, se dea bine, da. birjarul adormise pe capră și marga în picioare cu capul sub umărului panait. Și prin burnița subțiată începeau să se legene albi, fulgi mari de omăr.